Allah Subhanahu wa taala akan beri taufik untuk beramal. Kemudian Allah Subhanahu beri taufik untuk mengangkat langkah untuk beramal. Dan tapi satu orang yang duduk tanpa tampangannya untuk beramal, tanpa yakin Allah taala akan hapuskan hapuskan semangat untuk beramal. Allah tidak akan beri taufik untuk beramal. Sebab itulah kita duduk dengan Begitu Puan yang tahu juga Miat untuk beramal Barulah Allah SWT Kekuatan untuk mengangkat langkah Untuk beramal Tetapi ya, sebaliknya Kalau duduk tanpa Miat amal Allah tidak akan bertaufi untuk beramal Dan Allah SWT bagi taufi Atas sebab Adabnya be adab be adab be nasib B-adab, B-nasib be adab be nasib, b -adab, b -nasib. Orang yang beradab pasti dia akan mendapat tuah dan keberuntungan. Lambang siapa yang tidak beradab maka dia, dia tidak ada bahagian apa-apa. Bagitulah. Satu orang yang beradab dengan guru bapak dia, Allah akan bagi berkat rezeki dia. Orang yang beradab dengan guru dia, Allah akan bagi ilmu daripada guru dia. Bagitulah tentu mulia, begitu juga dalam majlis dalam Ber, kita jual masih dengan beradab Allah akan bagi taufiq untuk beramal Dan bahkan bukan saja untuk bagi taufiq untuk beramal Allah akan jadikan dia aspa untuk, untuk hidup dan suasana amal di seluruh dunia hmm, Beradab, bernasib, beradab, bernasib Pertama hmm, itu ya Satu orang yang kehidupan dia penuh dengan beradab Maka nasib ataupun hidup dia sangat bertuah hmm. Tapi sebaliknya satu orang yang tidak beradab Maka hidup nasib dia sentiasa malang. Nasib dia sentiasa malam Sebab satu orang yang Beradab dengan bapa Allah akan nasib dia maksudnya Nasib yang sangat baik Allah akan, akan Rizki dia Sentiasa dalam jaminan Allah Tapi satu begitu yang satu orang yang beradab dalam ilmu Maka Allah akan bagi Keberkatan ilmu, kefahaman ilmu Dan ditubuh taufik untuk beramal dengan ilmu Kalau tidak ada adab Maka, maka akan hanya menjadi satu maklumat saja Tidak akan ditubuh taufiq untuk beramal Dan Allah Ta'ala akan berhidayat Dengan sebab adab Allah subhanahu wa ta'ala telah Berikan, letakkan Kejayaan dunia akhirat Dalam agama, apa mana agama Agama itu adalah Jalan hidup, cara hidup yang dibawa oleh Baginda dan Nusa Salam Cara hidup itulah yang dinamakan Agama dan cara hidup itulah Yang kita bawa dalam kehidupan kita, itulah Yang namakan agama, iaitu Setiap sesuatu amalan kita Bersesuaian dengan kerana Allah Subhanahu Wataala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada amalan yang sekecil kecil kita ikut perintah Allah Sural Nabi jadikan maka Allah jadikan dia agama. Tetapi tetapi sebaliknya kalaulah sesuatu perintah kita tidak lakukan cara Nabi Sallam, bahkan kita lakukan cara kita sendiri, maka di sisi kita mungkin kita yang agama si Allah itu bukan agama dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. letakkan kejayaan dalam agama dunia dan akhirat di kita mentaati perintah Allah apa itu agama? agama ialah cara hidup yang dibawa oleh baginda Nabi SAW dan cara hidup itu kalau kita bawa ke hidupan kita itulah agama, tapi sebaliknya satu orang yang ingin mentaati perintah Allah, tapi tidak dengan cara hidup yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mungkin di sisi dia dianggap agama, tapi si Allah Taala tidak dianggap agama, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun amalan itu dinampak amalan paling kecil, tetapi bila dia ikut cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dianggap agama amalan besar mana pun, melagama bersama mana pun tak ikut cara Nabi maka amalan yang besar itu pun tidak akan dikira agama dan ditolak oleh Allah Subhanahu Wataala. Dalam agama saja adanya kejayaan, dalam agama saja ada kemuliaan, dalam agama saja ada ketinggian, dalam agama saja Allah letakkan kecintaan. Allah Subhanahu wa taala telah, telah jadikan agama sebagai asbab untuk kita semua dikasihi dia. Tidak ada jalan untuk kita jadikan diri kita kasih Allah. Barang siapa yang mencari selain beragama, fala yuqbalu min. Wa may yataghib fi yang mencari kemuliaan, kejayaan, pendekatan dekat dengan Allah melalui dengan jalan selain daripada agama, Allah sepatutkan terima kehidupan dia. Dan dia akan dan dia akan menjadi orang paling rugi di akhirat nanti. Wahai eh, hamba-hamba siapa yang men, mencari jalan selain jalan agama untuk mendapatkan kebahagiaan, pasti dan pasti Allah tidak akan terima eh, cara jalan hidup dia dan dia akan jadi orang paling rugi di akhirat nanti. Jika agama sesungguhnya Allah itu terang benderang. Tetapi kalau tidak ada agama, pemiliknya itu adalah perintah Allah, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan agama sahaja Allah takkan kubilat penerimaan kehidupan seseorang adalah disebabkan kehidupan agama. Mayorit orang Islam di Vietnam Allah ya falamun wa huwa fil akhirati min al khasirin. Orang yang mencari jalan hidup cara hidup selain dari cara hidup agama maka susunan cara hidup tersebut sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah SWT dan di akhirat nanti dia akan digolongkan di ke golongan yang yang rugi. Tentu untuk mulia kejayaan di dunia dan akhirat, kejayaan, kemuliaan, ketinggian, kedudukan, kecintaan di sisi Allah tentang agama. Oleh itu, tentuannya mulia kita tundukkan kepala kita depan tanda Allah di tempat dan kesempurnakan dengan cara Nabi SAW agama. Dalam inilah terletaknya kejayaan, dalam cinti, dalam inilah terletaknya kemuliaan. Disinilah falah ataupun kejayaan dunia dan akhirat tuan, -tuan jelas tak Tuan-tuan? Boleh jelas ya? Lekor-ekor nah, tak dikasihkan Boleh insya Allah, ya insyaAllah Allah taala telah allah taala telah berikan satu jalan yang mudah untuk belajar agama allah taala telah anugerahkan jalan yang mudah untuk belajar agama itulah jalan dakwah jalan dakwah juga sejalan untuk kuatkan iman dan dengan syarat kita mempercakapkan tentang kebesaran Allah keagungan Allah kita beritahu tahu pada setiap orang bahwa Allah yang melakukan sesuatu dan dengan cara ini Allah akan keluarkan kebesaran makhluk Dan Allah akan masukkan kebesaran kawan Allah dalam hati kita Allah Ta Allah Ta'ala akan masukkan ke kebesaran kawan Allah dalam hati Dan inilah tuan, tuan iman yang paling Allah sukai Dan supaya tumpuan hati kita kepada Allah Ia dikatakan iman, iman perkara asal Ini adalah perkara asas kalau iman sudah masuk dalam hati kita, maka pasti dan pasti Allah taala akan memberikan berkat dah. Saudara mulia untuk kita untuk datangkan agama yang paling mudah dalam kehidupan kita, untuk belajar agama paling mudah sekali, Allah berikan jalan dakwah kita dengan jalan dakwah ini agama akan datang iman akan datang dan apa, da, apa itu dakwah dakwah itulah kita bercakap bersama orang menafikan tentang tentang kehebatan, kehebatan makhluk menafikan kebesaran makhluk dan isbatkan meyakinkan bahwa Allah lah yang buat segala-galanya Allah melakukan sesuatu sehinggalah segala kebesaran makhluk yang sudah pun berakar umbi Berkerak dalam hati kita Akan Allah keluarkan daripada hati kita Dan kebesaran negara Allah, Allah akan terus bertapak Dan berakar umbi dalam hati kita Inilah jalan yang mudah Untuk dapat iman Untuk dapat iman Ia jalan, jalan dakwah da InsyaAllah kita akan amalkan insyaAllah Daripada istimewa pun sama juga kena. Apa iman Apabila iman masih lama hati Maka tuan-tuan yang mulia, maka abadak, amalan yang akan keluar dari peraturan badan juga akan jadi baik Iaitu badan kita akan akan diamalkan atas dasar perintah Allah Subhanahu SWT Dan apabila kita amal agama, amalan abadan kita beramal akan berlandaskan agama Maka keadaan dunia pun Allah Taala akan jadi yang terbaik Tuan-tuan mulia, masalah dunia juga, Allah akan selesaikan Masalah dunia ini sebenarnya bukan masalah Masalah yang sebenarnya, Tuan-tuan yang mulia, apabila datangnya maut Bermulalah masalah Setiap orang akan disoal, akan ditanya dalam kubur Siapa yang mem, siapa dan apa yang dia buat di dunia dulu Itu akan disoalkan oleh Allah SWT di kubur dan di padang masyarakat Sekali dengan dakwah ini eh, Menafikan makhluk Dan mengisbatkan Allah yang membuat segala-galanya eh, Semuanya daripada Allah Maka Akan masuklah iman dalam hati Beriman iman dalam masalah hati Akan membuahkan amalan yang amalan yang baik Daripada setiap anggota badan kita Apabila amalan amal Anggota badan kita melahirkan amalan yang baik Maka keadaan dunia pun akan jadi baik Dan akhirat juga akan jadi baik dan masalah juga Allah akan selesaikan masalah Allah akan selesaikan masalah pertama sekali adalah dan masalah dunia dan dunia mula masalah nak mati itu masalah besar sekali. Adapun masalah yang kecil-kecil di dunia lagi Allah akan janji untuk selesaikan. Sebenarnya lah kehidupan selepas mati Kalau berjaya di sana Berjaya lah sebenar -benarnya. Kalau gagal, gagal lah segala Tuan-tuan yang mulia Sebenarnya asal kejayaan adalah kejayaan akhirat Kejayaan dunia bukan kejayaan asal eh, Hanya dunia ini adalah satu jambatan saja Tempat laluan saja Pada hari ini Semoga Allah Ta'ala maafkan kita semua Dan apa yang saya nak cakap Tuan-tuan jangan -tuan rasa eh, Tak baik terhadap saya Soalnya kita ini hanya fikir tentang dunia saja Fikir untuk kumpulkan dunia tetapi akhirat dan amalan akhirat kita telah eh, jauh tersimpang Untuk ini sebenarnya kita telah membuat kezaliman terhadap diri kita Kita telah mengumpulkan duri-duri kezaliman terhadap kita sendiri Kenapa? Apabila manusia tinggalkan dakwah Hati dia rosak, hati dia rosak, amalan rosak, Amalan rosa maka keadaan dunia rosak Akhirat juga rosak Tentuan yang mulia Untuk mengumpulkan harta benda dunia Ini bukan bukan sebagai asas manusia itu baik atau buruk Asas baiknya buruk manusia Adalah atas dasar amalan yang baik Dia berujung ramu sampai hujung kaki Yaitu supaya setiap anggota badan dia mentaati perintah Allah subhanahu wataala ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan inilah amalan inilah Allah akan turunkan keberkatan kerahmatan dia dan di dunia dan akhirat semuanya terletak di atas asas iman dan amal. Tuhan ni mulia hmm? Ulasannya maksudnya Kalau manus, manusia ni ter, ter, Terbina Terjadi dengan baik Maka segala Benda lain akan jadi baik hmm? Dengan manusia Dengan rumah jadi baik Perniagaan baik, semua baik, manusia tak baik eh? Ini bukan asas untuk Berjaya dan bahagiannya eh? Suasat manusia Mahfum sebuah hadis Orang yang bijak adalah orang sentiasa meletakkan akhirat depannya dan untuk itu dia sentiasa buat persiapan akhiratnya, untuk membina akhiratnya. Dan orang yang bodoh, orang yang lemah, bayukuf orang yang lemah, bodoh, orang yang hidup diletakkan dunia depan. Dan dia telah berjauhkan kehidupan dengan dunia semata-mata. Eh, dan dia telah lupa dan lalai daripada kehidupan akhirat lupa daripada amalan-amalan yang menjadi penyebab untuk kebahagiaan dia di dunia dan akhirat inilah orang yang bodoh <tuh> Orang yang bijak itu orang yang sentiasa meletakkan akhirat depan dia dan memprogramkan kehidupan dunia dia dengan meletakkan akhirat di depan. Memprogramkan kehidupan dunia dia, meletakkan perintah Allah dan surah Nabi depan dia. Orang yang bodoh adalah orang yang meletakkan dunia depan dia dan memprogramkan kehidupan dia hanya dunia depan dia. Dan dia lalai, dia ghafil, lalai daripada amalan-amalan kepada -amalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia Kalaulah dunia ini Kalau dunia ini kita anggap masalah utama Maka ini mudah Tentuan Yang Mulia Masalah sebenarnya Masalah akhirat Masalah yang sebenarnya di akhirat itulah kita akan mati Berkumpul depan Allah Dan akan ditanya setiap gerak-gering Yang telah kita buat di dunia dulu Masalah dan masalah dunia saja, kalau masalah masalah dunia saja, ini mudah kata maulana. mudah mudah, Tetapi masalah yang sebenarnya, lemas lepas mati dan setiap detik kehidupan kita akan disoal oleh Allah SWT, kehidupan eh, yang diberikan kita bina amal atau tidak betulkan iman yakin kita pun tidak Allahu Akbar tuan yang mulia, kalau dunia kita semua menjadi, tak jadi apa sebenarnya. Kalau akhirat kita menjadi, itulah terjadi segala-galanya. Kalau, kalau tuan-tuan yang mulia, kalau kita usaha atas akhirat kita, sehingga akhirat kita terjadi, dunia jadi, tak jadi, sebenarnya dah jadi tetapi satu orang yang tuannya usaha tak dia, eh, maka tentulah dunia dia jadi tak jadi sesuatu akhirat dia telah hancur dan binasa sebab tu tentulah molek Allah Subhanahu wa taala Allah berkuasa kalau kita usaha untuk membina kejadian akhirat kita ataupun untuk memperbaiki akhirat kita maka dunia ni Allah boleh berbaik salvatest sebab itu saja Allah taala kan perelokkan dunia kita Allah berkuasa untuk mempercantikkan dunia kita dan setiap mata sahaja Kalau kita meletakkan akhirat depan dan usaha untuk membina akhir kita Membina akhir mana? Bina amal kita Iman dan amal kita diusalkan atas iman dan amal Ustazah yakin? Usaha untuk betulkan amal kita Utamakan usaha di atas iman dan utamakan amal agama Allah Tuhan yang mulia, akhirat akan terjamin Akhirat akan terbina dengan amal. Akhirat akan terjim, ter, terjamin dengan kita usaha amal dan amalan akan akhirnya dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai cara hidup kita. Inilah tentuan yang mulia. Apabila kita hiaskan rumah kita dengan dengan, dengan sunnah Nabi Sallam, sihaskan kehidupan kita dengan sunnah Nabi Sallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kehidupan akhirat kita hidupannya yang bercahaya dan bahagia akhirat inilah masa dia. Kelang masa dia untuk kita bina akhirat kita adalah hanya sampai mati saja. Bila datang mati, datangnya kematian, maka itu akan terlepas dari tangan kita. Maka tuan-tuan yang kalau lepas mati tidak ada peluang lagi untuk kita kita berusaha. Mak pasti akan datang, tidak ada siapa yang terlepas dari mati Tidak ada siapa nak tidak tidak ada urusan dengan siapa-siapa. Sehinggalah maut tidak pernah meninggalkan Giliran Nabi Nabi untuk mati Tidak pernah meninggalkan Wali-wali tidak meninggalkan siapa sama pun Maut akan datang hingga pada sama-sama saja Apabila satu orang mati Dia akan dimaksud kerana memilih kubur Dan lepas dia mati Tuhan yang mulia Setiap orang akan menjawab Atas iman-amal masing-masing Sesungguhnya dalam dunia ini banyak mana kita nak kumpul Harta dunia Kumpul lah eh, eh, Tapi, tapi eh, ini tak apalah Bila mata ramah kita Pejam je mata Namanya ramahnya Maka tentuan yang ulama tutur Apa kita kumpulkan tidak akan merafat apa untuk kita Tidak akan merafat apa untuk kita Sesungguhnya perkara yang berharga Bernilai si Allah Ta'ala adalah iman amal manusia Masa Dan semuanya apa saja amalan yang dibuat oleh manusia, semada baik pun akan ikut bersama dia, yang buruk juga akan ikut bersama dia. Sudah kamu lihat orang yang buat baik, eh, sekali-kali nantinya dia tidak akan eh, tidak akan buru bahkan orang yang buat baik nantinya dia baik. Begitulah orang yang buat buruk nantinya dia tidak akan baik, bahkan orang yang buat buruk tindaknya juga buruk. Untuk anda mulia, apa yang manusia buat, maka dia akan terima apa dia buat. Apa yang manusia buat, itulah dia akan diberi balasan. Semoga Allah Ta'ala beri taufiq kita untuk membina, Allah binakan akhirat kita dan Allah bina juga dunia kita. Perluan untuk buat kebaikan hanya hanya sampai mati saja. Ke dunia macam kehidupan istimewa 3 hari saja. Sekarang kita masuk berubuh tempat-tempat ada macam-macam kan lepas tu, lepas 10 ini dapat apa tak ada di sini. Wah, itulah kehidupan dunia. Semua dalam semua akan Dia bila datangnya maut terlebih. Tu, oh, tu ramai macam ni masya-Allah satu ha, dapat empat kaki tempat. Wah, masya-Allah. Ha. Itulah Sebelum mati ini memanglah eh, Setiap bumi ini dianggap berharga Biar masuk dalam kubur siapa bertanak Ingat ya ketentuan kehidupan dunia Dari kehidupan istimewa sahaja Inilah peluang yang terbaik Maknanya Kita duduk tak pun Tiga hari akan berlaku Yang penting siapa jaga amal dekat tiga hari ini Itulah berjaya Bukan dapat tempat yang bagus Assalamualaikum warahmatullahi Jaga beritu ular ya. Kita jaga Quran Jaga dakwah yang berladi Dan kita bergerak pergi ke ke tempat tempat istilah orang negara-negara lain Masya Allah Jumpa mereka Tanya keadaan agama Orang-angsa agama Di tempat-tempat negara lain Fikir agama akan bertambah Yang kita hanya duduk sesama kita saja. Fikir tak akan pecah Kemalaysianan itu tak akan pecah Fikir alami akan, akan datang Dan kita pergi jumpa Hal halka lain Negara-negara lain Masya pergi jumpa mereka Kenal dengan mereka Tanya keadaan agama Usaha Seolah dalam tiga hari ini Kita bergerak seluruh dunia Masya Allah Semua nak pergi insya Allah Kalau tidak Kemalaiian kita tidak akan pecah Kira Melayu saja eh? InsyaAllah Tuan-tuan yang mulia Inilah kehidupan dunia Hanyalah cand beberapa hari saja Khatam huri dia akan habis Dan tuan-tuan yang -tuan mulia setiap, setiap kali kita nafas Memperdekatkan kita dengan kehidupan akhirat Setiap langkah mendekatkan kita Menuju kepada kubur Apabila datangnya maut Maka tidak boleh kita belakangkan seminit dan tidak boleh dilambatkan seminit. Contoh yang boleh semua kita tahu, orang pergi, orang yang pergi tak akan kembali lagi. Start setakat hari ini lah sejarahnya, orang yang pergi ada seorang pun yang yang datang kembali. Inilah Chan Roza, inilah kehidupan yang, yang hanya beberapa hari sahaja. Hargalah kehidupan kehidupan beberapa hari yang Allah berkaitannya. Dina, hiaskan kehidupan ini dengan iman dan amal. Tuan Yang Mulia, jadi sedanglah kita belakangkan, fikir untuk dapatkan benda harta ini di belakang, dan fikir untuk ber berbanyakan amal, untuk kedepankan iman dan amal di depan. estima Yang bermanfaat bagi kita, inilah asas kejayaan dunia akhirat. Tersedia mana taklu hubungan kita yang kuat kepada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, tuan-tuan mulia, semua kita ada hubungan. Yang kalau tak ada hubungan hanya dengan Allah saja tak ada lain. Wah, wabah dengan semua makhluk kita semua ada lain. Tapi yang tak ada lain hanya dengan Allah saja. Sedangkan hubungan lain dengan makhluk itu lebih sedikit bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Yang bermanfaat kita di akhirat nanti adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bercakap, apa yang dibicarakan apa yang diusahakan, apa yang di dengar perkara itulah akan masuk dalam lubuk hati dia hari ini Tuhan Mulia kita cakap hal dunia kita dengar hal dunia dan untuk dunia kita berusaha, perkara itulah akan masuk dan berakar umpih dalam hati kita sedangkan Tuhan Mulia sebenarnya asal perkara yang sebenarnya adalah untuk hubungan kita dengan Allah dan itulah perkara yang asal dan perkara yang sebenarnya ini apa ya, ke? Sebenarnya itulah macam mana hati kita punya hubungan erat dengan Allah. Lain penuh dengan Allah. Lain penuh dengan Allah. Karena, karena kita satu percobaan. Lain penuh dengan Allah. Sebenarnya Allah. Besi besi cas. Casnya apa? Dawa. Masya Allah. Semoga sih insya Allah. Allahuakbar. Allah, terimalah kami kita ni orang kita keluar yang makhluk. Alat talipun tak ada tempat cas pun kepala kita masyaallah. Tapi bila kita Allah tak kuat, tak boleh cas, tak boleh dakwah siapapun. tak ada siapa Tentu anda boleh analisa dakwah diminta supaya betulkan yakin kita, sahir keyakinan kita, kuatkan iman kita dan jadikan amal kita amal yang diridai dan tambahkan, kuatkan Kehubungan kita dengan Allah Dan kita keluarkan Daripada Kita keluarkan Diri kita daripada kezali, daripada Kegelapan kejahilan Datang kepada pada Cahaya ini Keluarkan diri kita daripada kegelapan Kelalahan, datang kepada cahaya zikir Untuk ada mulia, bila kita mati nanti, Allah akan berikan niamat yang yang mana kita tidak dapat bayangkan. Niamat paling besar sekali di syurga adalah niamat keretaan Allah. Gembiranya Allah pada kita adalah niamat paling besar sekali nanti. Dan tentu ada mulia Allah tidak akan raba dengan apa pun pun di dunia ini. Kenapa dunia langsung tidak ada nilai si Allah. Tidak ada harga di si Allah. Kalaulah dunia itu ada harga, ada nilai di sisi Allah eh, di sisi Allah, maka Tuhan yang mulia, kalaulah dunia ada harga, ada nilai, eh, walaupun nilai-nilai dunia ini ada nilai sebelah kepala nyamuk, kalau, nilai, kalau ada nilai sebelah kepala nyamuk, pastikan pasti ama tidak akan beri minum satu air pada orang kafir. Sebab itu tuan-tuan mulia dunia ini Allah berikan kepada orang yang dia cinta dan orang yang tidak cinta. Tetapi sebenarnya agama ini dan hubungan tak dengan Allah ini Allah berikan kepada orang yang Allah cinta saja. Sebab itulah usaha kita buat. Sebab itulah kita bergerak gas sana, gas sini, keluar sana, keluar sini. Supaya kita dapat membuat hubungan dengan Allah. Dan kita sendiri buat usaha dan kita fahamkan semua orang Islam tentang kepentingan akhirat, kepentingan amalan akhirat eh, Supaya mereka dibawa juga atas persiapan akhirat dan persiapan untuk membuat amalan-amalan agama Allah Allah. Sama-sama ni mereka bisa cek line mereka dengan Allah 24 jam Macamlah satu orang selalu cek Lain telefon dia Lebih lagi sahabat ni Bisa putus sikit ya balik rumah Sekejapnya tengok hati yang lain dah kata mereka dah menafik dah Walaupun jumpa keluarga tu agama Cakap mesdi tu agama Tapi tengok hati dah mula Tumpuan tidak berallah Mereka dah tengok lain dah bahaya Semoga lah jadikan kita Sebagai sahabat insya Allah Amin Usa bila usaha dakwah yang dinamakan usaha dan rentamlik satu usaha yang bergerak, ha? bergerak di dalam tempat kita sendiri, atau kawasan kita sendiri bergerak di mana-mana atau masuk supaya ha? perintah Allah datang di depan kita, sunnah Nabi Islam datang di depan kita, dan hubungan kita dengan Allah makin kuat, makin kuat, makin dekat, makin hampir. <coughs> Kalau kehidupan agama dan kehidupan kita sebab usaha agama, maka Allah Ta'ala akan beri nikmat yang paling besar, iaitu di akhirat, dan itulah nikmat keredaan. Tidak ada satu nikmat yang besar daripada niamat, keredaan Allah kepada kita, persawal hamba, dan kegembiraan kegembiraan Allah dari persawal hamba di syurga nanti. <tuh> Tuan-tuan yang mulia Dari jadikan kehidupan kita Ikut sunnah Nabi SAW kena usah Supaya Seluruh gerak-gerak kehidupan sunnah Tuan-tuan yang mulia Dalam sunnah Allah Ta'ala letakkan eh, Letakkan kilapan nur dan cahaya Yang mana Allah tidak letaklah malam lain <tuh -tuh. Dalam sunnah ini dan nur ada cahaya, ada sebab hubungan kita dengan Allah makin kuat. Dan sahabat-sahabat adalah contoh kita. Dan Nabi SAW adalah contoh kita. Sebanyak mana kita hampirkan kehidupan kita dengan kehidupan Nabi. Maka tuan, -tuan mulia, kita akan beri Allah. Kita akan jadi berikut setia Nabi SAW. Akhirat nanti kita akan dekat dengan Nabi SAW. Cuba milikkah ke kehidupan kita, yang kehidupan bagi Nabi Nabi Shallallahu so, Alaihi Wasallam. Tidak ada satu tarikan yang lebih power, lebih kuat daripada tarikan yang lepas dalam sunnah Nabi Shallallam. Kita mana? Kebal dalam sunnah Nabi ada nurani ada nur yang menyebabkan satu tarikan so, Allah kepada seseorang. Untuk kita akan dapat Nur, cahaya Dan tuan akhirat nanti tuan mulia dengan nur, cahaya Sunnah tadi kita akan tegak dengan Nabi SAW Dan itulah kehidupan kita Harus dihampirkan dengan sunnah Nabi SAW, sedekat mungkin dengan Sunnah Nabi SAW, setiap gerak-gerak kehidupan kita Tuan-tuan mulia bahawa ini kita hendak usaha untuk diri kita sendiri, keluarga kita hendak usaha di atas kaum-kaum kita yang lain, supaya setiap individu dan umat ini bangun berusaha agama, laki-laki pun berusaha agama, pinta berusaha agama, setiap ahli keluarga kita buat usaha agama. Sebanyak mana setiap ahli keluarga kita berusaha agama, sebanyak mana dalam rumah kita ada kita, kita hidupkan sehalka iman yakin Halka iman, Tuan-Tuan dan Mulia Sebanyak itulah keberkatan akan turun dalam rumah Rahmat akan turun Dan Allah Ta'ala akan akan hindarkan umat dan keluarga kita Daripada kesusahan, peneritaan, kesedihan Semua Allah Ta'ala akan hapuskan Dan tuan Mulia hari ini Tiada orang hidupkan dengan Tekanan, susah, semata-mata Kerana umat telah meninggalkan bantuan Allah Sunnah Nabi dia Tentu tuan, tuan yang mulia, rahmat Allah, kasih sayang Allah akan datang dengan amalan baginda Nabi SAW. Dan tentu tuan yang mulia, keputusan, kebaikan, keburukan Allah terhadap seseorang bukan ter tergantung kepada banyak mana benda dunia yang ada di rumah kita. Tentu hmm? tuan, tuan yang mulia, hari ini, buruh manusia. tuan Tentu yang mulia, di hari ini, di dunia ini, telah pun telah wujud. Bayang-bayang api kajahanam Tiap-tiap orang eh, Hidup dalam susah Tiap-tiap orang Menjadi asbab untuk susahkan orang lain eh? Sebab itu kita merusakan Supaya setiap kita Jadikan eh, kehidupan Nabi Kehidupan kita Dan kita lakonkan kehidupan kita Mengikut sunnah Nabi SAW Baru Allah SWT Jadikan dunia ini bayangan surga kalau tidak, contohnya tuan kata beliau Hari ini kita lihat di seluruh dunia eh, Kita nampak di mana-mana Hidupan di dunia ini Dia rata-rata menjadi bayangan mereka jahat Kenapa? Kenapa kehidupan sunnah, kehidupan agama Tidak ada dalam di umat Jadi kita kena usaha Perintah Allah ini datang ke kehidupan kita Dan kita jadikan setiap umat manusia ini Jadi Pendakwah pentahin dari Allah Ta'ala. Setiap laki-laki dan wanita di setiap rumah, hidupkan amal-amal agama. Hidupkan halakah-halakah iman. Hidupkan talim ta dalam rumah. Barulah Allah Ta'ala katakan rahmat, keberkatan, kesihatan dalam rumah. Allah akan hapuskan segala pergaduhan, tekanan hidup dan sebagainya apabila hidupnya amal di dalam rumah. keadaan-bawah keadaan dunia akan jadi baik keadaan sebelum mati juga akan jadi baik sebab asas keputusan Allah baik atau buruk semata-mata atas iman dan amal manusia Apabila amalan merosak, apabila amalan merosak, maka tuan, -tuan mulia, maka keputusan yang rosaklah kepada Allah Ta'ala untuk manusia. Jadi kita dalam meniru kehidupan Nabi SAW sungguh-sungguh. Maka untuk Tuan Allah akan bagi syanti Ketenangan Kejayaan Kebahagiaan Dan amal manusia baik Tetapi kalau amal manusia yang tak baik Amal buruk Maka keadaan buruk akan Diputuskanlah talang untuk manusia Men Hidup manusia dalam perasyan Dalam kesedihan Kesusahan Semua tuan-tuan boleh Sebenarnya manus, manusia Manusia manusia Manusia dalam depression, kesedihan Kita tengok di mana ini Kenapa? Umat telah jauh Daripada kehidupan Nabi SAW Umat Jauh daripada uh, iman dan amal Tentuannya Maksud usaha dakwah ini adalah Untuk menghidupkan sunnah Sebanyak mana kita Jadikan Dakwah ini masa hidup kita Jadikan usaha dakwah nama satu Usaha nama satu dan kita jadikan usaha yang lain Nama dua, nama tiga Maka insyaAllah Allah Ta'ala Jadikan kehidupan kita meningkat, kehidupan kita ni hampir kepada kehidupan Nabi Sallam. Tentuannya mulia, kita setiap orang ada dua tanggungjawab. Satu tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, yang kedua tanggungjawab kita sebagai umat Nabi. Tanggungjawab kita sebagai umat Allah yaitu kita sumburlahkan takazhim iman entah nama dia dan dan tanggungjawab yang kedua sebagai umat dapat kita kena usah dengan orang lain. Eh, setiap umat ni harus kita usah bahwa rahiman ramal entah nama dia. Untuk sebegitu ya amalan yang menyebabkan Allah akan amrah hidup Itu bangun malam dan kita minta doa bangun nah, malam, malam tahajud, eh dalam tahajud doa untuk umat Ini juga ada satu amalan asbab hidup untuk diri kita dan umat InsyaAllah Tuhan, kita kebangun bangun Semoga kita istiqomah tahajud Dalam 2-3 hari ini Allah istiqomah akan tahajud sampai kita mati Ya Allah Bahajud kita doa untuk Peran bukan Islam Yang lima bilion Supaya Allah bagi Niamat Islam dan mereka ucapkan lima Yang sudah Islam dua bilion ini dapat amal agama sempurna Dan dapat berusaha dakwah Yang dua bilion manusia dapat berusaha dakwah. Dan doa juga tu keluarga kita selama pilih buat usaha agama ni masa dia doa lama-lama semayang lama-lama doa lama-lama memang -lama. tidur lama-lama. Ya. Dalam hari Sebab untuk membuat keputusan Hidayat untuk diri kita dan seluruh umat sampai kiamat Supaya Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan hmm, Setiap umat manusia ini dapat ikut sunnah Nabi SAW Tentang <tuh> mulia-mulia sehingga hari ini Kedua-mulia kehidupan kita Yang kita telah lalui dengan kelalaian Minta maaf pada Allah Istighfar pada Allah Dan istighfar kepada Allah Allah Subhanahu Wa Taala, sayat maaf pengampun maaf pemayang apabila satu orang yang mengaku tentang kelemahan dia, kelemahannya, dosanya, Dan merayu-rayu dan mengadu tentang kesalahannya, Allah itu maaf pemaaaf. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah suka memaaf, Allah suka. Memaafkan darah suka orang orang minta maaf kepada Allah. Allah akan jadikan orang yang minta maaf selamatkan kekasih dia. Di tempat yang daripada peradangan ini kita berusaha berjanji untuk mentaktikan kan perbendaan mas mentala cara Nabi saw. Di samping itu, kita kena usaha di atas keluarga kita, istri kita, anak anak kita, keluarga kita. Saya akan buat, saya akan saya akan doa juga, ya kita doa juga. Ya, saya rancangan doa juga untuk semoga. Hmm. Sediakan Allah Ta'ala Bagi taufik untuk isteri kita juga Anak-anak kita, keluarga kita eh, Kepada usaha yang sama Usaha mereka bawa surah lagi depan mereka Allah Ta'ala Maaf Pemurah, maaf berasih, maaf penyayang Maaf-pemaaf Sebab bila kita Jadi orang suka minta maaf pada Allah Minta ampun pada Allah Maka orang yang selalu minta ampun Akan dikakasih Allah Ta'ala <clears> okay. <throat> disebab kita bila Allah Nabi rahmat tu, bersatu ruang tu ni kebaikan, Allah akan memberi taufik untuk minta ampun dan maaf pada Allah Tuan-tuan yang mulia Sekarang ada masa yang singkat pendek ini tuan-tuan yang mulia ini hari ini petang Jumaat dan dana habis dah uh, petang Jumaat pun habis dan waktu ni waktu yang sangat makbul si Allah seluruh majma yang ada tawajjuh pada Allah uh, dia, hati dia pada Allah dan kita adalah bagi tumpuan kita yang ber putuskan hubungan dengan sesama kita eh, dan kita doa, semua kita doa pada seluruh umat doa hidat untuk umat, hidat untuk diri kita supaya jangan ada satu orang eh, jangan satu orang pun terputus kepada rahmat Allah jangan satu orang pun terputus kepada hidat Allah S.W.T inilah masa waktu-waktu saat yang terakhir petang Jumaat dia dah habis dan tetap yang mulia petang sangat makbul doa dia sebab tu kita jangan sembang-sembang lagi jangan bercakap-cakap lagi jangan cerita-cerita lagi bercerita-cerita lah kita dengan Allah pada saat ini insyaAllah Tuhan dan tiga tasbih kita. Ya, 100 kali tasbih, 100 kali selawat, 100 kali istighfar. Orang yang banyak bertasbih, banyak istighfar, bertobat, duduklah di sebelah orang yang bertasbih. Maka Allah tidak akan putuskan dia dengan rahmat Allah Taala. Ya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah il azim. Seratus kali. Sampai tu selawat. Seratus kali. Astaghfirullah, seratus kali. Semoga Allah terima dan pasukan.